această sfântă strămoșească vatră, Acesta mar de de destin, Această veche troiță de piatră, Și tu, străin în țara ta, străin, nebună, înflorește mătrăguna o suverană patimă și ea, La mărgeoară azi și întotdeauna, Cu dorul, dorul ne alina, Cu dorul și cu vremea care trece, Cu țipătul noptatic de cocor, Nemuritor luceafărul și rece este al nostru și al tuturor. Treizeci de arginți, numai treizeci, bătută ca mâine și la putnă vom juca. Hristos a fost, dar a mai fost și Iuda. Au parcă Iuda nu apostolea, a fost și Ieremie, Golia. Nu plânge sânge, soră basarabă, învață-te murind a nemuri, tare de îngeri te știam de ce ești slabă. Noi și înstrăinați români vom fi. Vom fi și vom purta către izbândă făclie românismului bărbați. Chiar condamna la ca o sândă, nu avem voie să-i hulim pe frați. În inimă ale anul băține, orfan de mamă astăzi pruncul meu, și inima se crapă de rușine, orfan și eu patrioțesc și eu.